Петроній був між Августіанами, маючи в своїх ношах Вініція. Той знав, що Лія хвора і непритомна, але поза як останніми днями доступ до в'язниці було заборонено, а колишніх охоронців замінено на новими, яким не дозволено було розмовляти з наглядачами, як і передавати будь-які відомості тим, хто приходив запитувати про в'язнів. Отже, він не був певен, що немає її серед жертв, призначених на перший день. На розтерзання лева могли віддати й хвору, навіть непритомно. Поза як жертви мали бути пообшивані в звірині шкури і посилалися великими групами на арену, ніхто не міг перевірити, було їх на одну менше чи більше, тим паче розпізнати. Охоронці та всі служителі цирку були підкуплені Веніцієм. Із бестіаріями була домовленість, що вони сховають лігію в якомусь закапелку амфітеатру і вночі передадуть у руки вірній людині, яка відразу ж вивезе її в Альбанські гори. Петроні, утаємничений Вініцієм, радив йому відкрито з'явитися до амфітеатру і тільки ввійшовши, вислизнути з натовпу та спуститися в підвал, де для уникнення помилки особисто вказати охоронцям Лігію. Вони впустили його через малі двері, через які проходили самі. Один із них, на ім'я Сір, негайно повів його до християн. Дорогою сказав, «Не знаю, пане, чи знайдеш, чого шукаєш?» Ми допитувалися про дівчину на ім'я Лігія, одначе ніхто не дав нам відповіді, але, можливо, вони не довіряють нам, Багато їх? запитав Вінці. Багато, мусить, пане, залишитися ще й на завтра? Чи є хворі серед них? Таких, які не могли б стояти на ногах, немає. Сказавши це, сир очинив двері, і вони війшли до великого приміщення. Але низького і темного світло ж бо проникало туди тільки через загратовані отвори що виходили на арену. Вінеці спершу не міг розгледіти, чув тільки гамір і вигуки людей, які доносилися з амфітеатру. Але незабаром, коли очі його призвичайлися до темряви, побачив навколо себе химерних істот, схожих на вовків і ведмедів. То були християни, пообшивані в звірині шкури. Одні з них стояли, інші молились, упавши навколюшки. Тут і там, по довгому волосю, що спадало на шкури, можна було вгадати, що жертвами є жінки. Наряджені вовчицями матері тримали на руках дітей у таких же волохатих шкурах. Але з-під шкур виглядали сяючі обличчя. Очі в темряві поблискували гарячковою радістю. Було видно, що більшістю цих людей Опанувала єдина думка, особлива і неземна, яка ще за життя зробила їх нечутливими до всього, що діється навколо них, і що їх мало спіткати. Ті, кого Вініцій запитував про лігію, дивилися на нього, ніби прокинувшись від сну, не відповідаючи на запитання. Деякі з них усміхалися до нього, прикладаючи пальці до вуст або вказували на залізні грати, Крізь які проникали снопи яскравого світла. Діти лише плакали де де, Налякані риканням звірів, Виттям собак, криками людей І схожими на звірячі постатями своїх батьків. Вініться, ідучи поряд із сіром, Виглядався в обличчя, Шукав, розпитував, Часом наштовхуючись на тіла тих, Які знепритомніли, відтиснявав, Задухи та спеки І просувався далі в темну глибину приміщення Що здавалося йому таким величезним Як увесь амфітеатр Але раптом зупинився Бо здалося йому, що поблизу град Прозвучав якийсь знайомий голос Прислухавшись хвилину, повернув І протиснувшись через натовп Зупинився ближче Сніп світла падав на голову мовця, і в світлі тому Вініцій впізнав із-під вовчої шкури виснажене і невблагане лице Криспа. «Кайтеся в гріхах ваших», – казав Крисп, – «бо час розплати настає. Але хто думає, що самою смертю спокутує вину, той новий гріх вчиняє, і ввергнутим буде у вогонь вічний». Кожним гріхом вашим за життя вчиненим обновляли ви муки Господа. Тож як смієте сподіватись, аби та, що чекає вас, могла спокутувати його муки? Одною смертю загинуть нині праведні і грішні, та Господь одрізнить своїх. Горе вам, бо і клалевів розірвуть тіла ваші, але не знищать ані провин ваших ані вашого рахунку з Богом. Господь виявив доволі милосердя, коли дозволив присвяхувати себе до Христа, але відтоді буде тільки суддею, що жодної провини без покарання не залишить. Отже ви, хто гадав ніби своєю мукою загладить гріхи ваші, блюзнете проти справедливості Божої, і тим глибше будете скинені Закінчилося милосердя, і надійшов час гніву Божого. Ще миті ви постанете перед страшним судом, де й доброчесний навряд чи врятується. Кайтеся ж у гріхах, бо розверзлася паща пекельна, і горе вам, чоловіки і дружини їхні, горе вам, батьки і діти. І, простягнувши кістлявої руки, потрясав ними, над похиленими головами, безстрашний, але ж і невблаганний, навіть тепер перед лицем смерті, на яку незабаром піти мали всі преречені. Після його слів почулися голоси «Каємося у ріхах наших!» Потім настала тиша, і чути було тільки плач дітей і биття кулаками в груди. У ця кров захолола в жилах, він, який усе сподівання покладав на милосердя Христа, почув, що тепер надійшов день гніву, і що милосердя не здобути навіть смертю на арені. В голові в нього промайнула блисковкою думка, що апостол Петро інакше промовляв би до цих преречених на смерть. Одначе грізні, повні фанатизму слова Криспа і це темне приміщення з гратами, за якими було поле муки і близькість її, і натовп жертв у смертній одежі, все це наповнило його душу тривогою та жахом. Усе це разом взяте видалося йому в сто разів страшнішим, аніж найкривавіші битви, в яких він брав участь. От за духи та спеки забракло йому повітря, холодний піт виступив на чолі, він іс ізлякався, що може, сам знепротомнити, як ті, об чиї тіла він спотикався, шукаючи в глибині приміщення. Тож, коли подумав іще, що будь-якої хвилини можуть відчинитися грати, почав гукати гу гу гу гу гу гу голосно Лігію гу та Урса, сподіваючись, що коли не вони, то якийсь із тих, хто їх знає, одзовуться. І дійсно, відразу ж якийсь чоловік одягнений ведмедем, смикнув його за того і відповів, «Пане, вони залишились у в'язниці, мене вивели останнім, і я бачив її хвору на ложі». «Хто ти?» запитав Вініцій. «Я землекоп, у чій хатині апостол хрестив тебе, пане. Схопили мене три дні тому, а нині вже помру». Вініцій зітхнув. Заходячи сюди, прагнув знайти лігію, а тепер же готовий був дякувати Христу, що її тут немає, і в цьому вбачати знак його милосердя. Тим часом землекоп смикнув його знову за того і сказав, «Пам'ятаєш, пане, що це я провів тебе до виноградника Корнелія, де в сараї проповідував апостол?» «Пам'ятаю», – відповів Вініцій, я бачив його пізніше, за день перед тим, як мене ув'язнили, поблагословив мене і сказав, що прийде до амфітеатру перехрестити приречених. Хотів би глянути на нього в смертний час і бачити знак Христа, бо тоді легше буде мені померти. Тож, якщо знаєш, пане, де він, скажи мені. Мініцій притишив голос і сказав, він між людьми Петронія, вдягнений рабом. Не знаю, де вони вибрали місце, та коли повернуся до цирку, побачу. Ти дивися на мене, коли вийдете на арену, а я ж підведуся і поверну голову в їхній бік. Тоді зможеш відшукати його очима. Дякую тобі, пане, і мир тобі. Нехай Спаситель буде милостивим і до тебе, Амінь. Вийшовши з кунікулу, повернувся до амфітеатру, де його місце було поряд із Петронієм, серед інших агустіанів. «Є?» – запитав його Петроній. «Немає її. Лишилась у в'язниці. Послухай, що мені спало на думку. Але слухаючи мене, дивися, приміром, на Нігідію, аби здавалося, що ми розмовляємо про її зачіску. Тигелін і Хілон у цю хвилину дивляться на нас. Отже, слухай, нехай Лігію покладуть в трону і винесуть із в'язниці, як померло, а решту домислиш». «Так», – відповів Веніцій. Подальшу розмову перервав Тулій Сенеціон, який, нахилившись до них, сказав, «Не знаєте, чи християнам дадуть зброю?» «Не знаємо», – відповів Петроні. «Я б волів, би дали», – мовив Тулій. «Інакше арена занадто хутко стане схожою на ядки різників. Але який одначе розкішний амфітеатр!» І дійсно, видовище було чудовим. Нижні ряди, заповнені тогами, біліли, як сніг. На позолоченому підвищенні сидів імператор – у діамантовому намисті, із золотим вінцем на голові, а біля нього гарна і похмура августа оба вічних вестелки, високі чиновники, сенатори, втогах із каймою, воєначальники у блискучих обладунках, словом, все, що було в римі могутнього, вельможного та багатого. В наступних рядах сиділи вершники а ще вище — чорніло море голів людських, над якими від стовпа до стовпа звисали гірлянди, сплетені троянд, лілій, сон трави, плюща та винограду. Глядачі розмовляли голосно, перегукувалися, співали, іноді вибухали сміхом над якимсь дотепним словом, яке передавалося від ряду до ряду, і тупали від нетерплячки, щоб прискорити початок видовища. Врешті тупіт став схожим на безпреревний гуркіт грому. Тоді префект міста, який попередньо зі своїм поштом вже об'їхав арену, дав знак хусткою, на який амфітеатр відповів оглушливим Ао, яке вирвалося з тисяч грудей. Зазвичай видовище розпочиналося ловом дикого звіра, в якому змагалися варвари з півночі та півдня, та цього разу звірів не бракувало. Тож розпочали з андабарів, тобто людей у шоломах без отворів для очей, які билися на осліп. Кільканадцять їх, вийшовши одночасно на арену, почали махати мечами в повітрі. Мастегофи. За допомогою довгих хвиль підштовхували одних до одних, аби могли зустрітися. Вельможні глядачі дивилися байдуже, і з погордою на це видовище. Одначе простий люд тішився незграбними рухами бійців, коли ж траплялося, що ті зіштовхувалися спинами, вибухав голосним реготом, волаючи Праворуч, ліворуч, прямо і часто навмисно збиваючи супротивників з пантелику. Кілька пар зійшлися, одначе, і бій починав бути кривавим. Більш завзяті бійці кидали щити і, щепившись лівими руками, правими билися на смерть. Хто падав, підносив руку до гори, благаючи тим знаком помилування. Але на початку видовища люд зазвичай вимагав добивати поранених особливо ж коли йшлося про андабатів із закритим обличчям, і тому нікому невідомих. Поступово кількість бійців зменшувалася, і коли тих залишилося тільки двоє, їх штовхнули на зустріч один одному так сильно, що вони, зустрівшись, впали на пісок і закололи один одного. Тоді під крики «Готово!» служителі винесли трупи, а хлопчики заскородили граблями на піску сліди крові та притрусили листям шафрану. Тепер мав початися більш серйозний бій, викликаючи зацікавлення не тільки черні, але й витончених вельмож, під час якого молоді патриції робили величезні ставки, програючись іноді до нитки. Зразу ж почали передавати з рук у руки таблички, на яких виписували імена улюбленців і кількість сестерців, яку кожний ставив на свого обранця. Спектати, тобто бійці, що виступали вже на арені та здобували на ній перемоги, мали найбільше прихильників. Але серед гравців були й такі, що ставили на нових і зовсім незнаних гладіаторів, із сподіванням у разі їхньої перемоги на величезний виграш. Билися об заклад і сам імператор, і жерці, і весталки, і сенати, і вершники, і простий люд. Сільські жителі, коли їм бракувало грошей, ставили нерідко на кон свою волю, тож чекали початку бою з калатанням серця, і навіть із тривогою, і не один давав обітниці богам, аби випросити їхнє покровительство для свого улюбленця щому, коли пролунали пронизливі голоси труб, в амфітеатрі запанувала тиша очікування. Тисячі очей втупилися у великі ворота, до яких наблизився чоловік, наряджений хороном. І серед загального мовчання тричі стукнув у них молотком, ніби викликаючи на смерть тих, хто був за ними. Потім обидві половини воріт поволі відчинились, і з їх чорної глибини Почали виходити на осяючу арену гладіатори. Йшли загонами по двадцять п'ять душ. Окремо фракійці, окремо мірмелони, самніти, гали, всі важко озброєні і врешті ретіарії, тримаючи в одній руці сітку, а в другій трезубець. При їх появі тут і там по рядах пролунали оплески, що згодом перейшли в могутню овацію. Від верху до низу видно було збуджені обличчя, аплодуючі долоні та розкриті роти, з яких виривалися крики. Ладіатори зробили коло по арені кроком рівномірним і пружним, блискуючи зброєю та багатими обладунками. Потім зупинилися перед імператорським підвищенням горді, спокійні, прекрасні. Пронизливий голос рога припинив оплески – тоді бійці різко піднесли вгору правиці, та, підвівши голови і спрямувавши погляди на імператора, почали вигукувати, а радше співучим голосом повторювати «Аве, Сезар, імператор! Морітурі, те, солютант!» Після чого вони швидко розійшлися по арені, займаючи кожен своє місце. Мали битися цілими загонами – але спершу дозволено найбільш прославленим із них провести бої між собою, в яких найліпше виявлялася сила, спритність і відвага супротивників. Тому відразу ж із рядів Галів виступив боєць, добре відомий любителям амфітеатру під іменем Ланіона, септо різника, переможець у багатьох іграх, у великому шоломі на голові і панцирі що облягав спереду і ззаду його могутній торс, у світлі на жовтій арені мав вигляд велетенського блискучого жука. Не менш відомий ретіарій Календіон вийшов йому на зустріч. Між глядачами почали оголошуватися ставки. «П'ятсот сестерцієв на гала! П'ятсот на Календіона! Присягаюся Геркулесом! Тисяча! Дві тисячі!» Тим часом Гал, йшовши до середини арени, почав відступати з наставленим мечем і, нахиливши голову, стежити уважно крізь отвори в забралі за супротивником. Легкий же, з прекрасною монументальною фігурою ретіарій, зовсім оголений, окрім пов'язки на стегнах, швидко кружляв навколо незграбного суперника, спритно розмахуючи сіткою, то опускаючи, то піднімаючи трезубця Та співаючи звичну пісеньку Non «Нонте пето, піщем peto, quid me фугіс, галло» Але Гал не тікав Він, зробивши кілька кроків і зупинившись на місці Почав тільки повертатися злегка Щоб завше мати супротивника перед собою В його постаті і великій потворній голові було тепер щось страшне. Глядачі зрозуміли чудово, що це важке закуте в мій тіло готується до раптового китка, який може вирішити долю поєдинку. Сітконосець тим часом то підбігав до нього, то відскакував, роблячи своїми потрійними вилами такі швидкі рухи, що погляд ледве встигав за ними. Удар трезубцям обшіт чувся кілька разів. Але Гал не похитнувся, засвідчуючи цим велетенську свою силу. Вся його увага, здавалося, була зосередження не на трезубцеві, а на сіці, що кружляла безупинно над його головою, мов зловісна птиця. Глядачі, затаївши подих, стежили за майстерною грою гладіаторів. Леніон, вибравши слушну мить, кинувся врешті на супротивника. А той, із такою ж спритністю, прослизнувши між його мечем і піднесеною рукою, випростався і закинув сітку. Гал, кортнувшись на місці, зупинив її щитом, після чого відскочили обидва. В амфітеатрі загриміли вигуки. «Макте!» В нижніх же рядах заново почали робити ставки. Сам імператор, який спершу розмовляв із весталкою-рубрією, і не дуже досі зважав на видовище, повернув голову до Арени. Бійці ж почали знову битися з такою вправністю і точністю в рухах, що часом видавалося, йдеться для них не про життя або смерть, а про показ своєї спритності. Леніон, двічі ще вислиснувши сітки, знову почав задкувати до краю Арени. Тоді ті, хто ставив на нього, не бажаючи, щоб він відпочивав, Закричали, «Наступай!» Гал послухався і рушив у наступ. Рука сітконосця облилася раптом кров'ю, і сітка звисла. Ланьон, пригнувшись, кинувся, збираючись завдати останнього удару. Але в ту мить Каланіон, який прикинувся, що вже не може орудувати сіткою, відхилився в бік, аби вникнути удару, і, всунувши трезубець між колінами супротивника, звалив його на землю. Гал хотів підвестись, але як оком змигнути, обвили його фатальні мотузки, в яких із кожним рухом його руки та ноги заплутувалися в садуще. Тим часом удари тризубця валили його на землю. Він іще раз зробив зусилля, сперся на руку і напружився, щоб встати, але марно. Підвів до голови ослаблу руку, в якій не міг уже втримати меча, і впав навзнак. Календіон протиснув трезубцем його шию до землі і, спершись на держак, повернувся лицем до імператорської ложі. Весь цирк від оплесків та людського ревіння. Для тих, хто ставив на Календіона, він був у тумить величнішим за імператора. Та саме через це зникла в їхніх серцях ворожість до ланіона, який ціною власної крові наповнив їхні кишені. Тож роздвоїлися бажання публіки. В усіх рядах половина глядачів показувала знак смерті і половина помилування. Але сітконосець дивився тільки в ложу імператора та вестолок, очікуючи, що вони вирішать. Як на лихо, Нерон не любив Ланіона, бо на останніх іграх перед пожежею, поставивши на нього, програв ліцинію значну суму, і він, простягнувши руку вперед, великий палець повернув вниз. Весталки повторили зразу ж його жест. Тоді Календіон, притиснувши коліном груди Гала, видобув короткого ножа з-за пояса і, відвівши край панцера біля шиї супротивника, встромив йому в горлянку по руків'я тригранне лезо. Перактом ест. розляглося в амфітеатрі. Леніон же здригався якийсь час, як зарізаний віл, риючи ногами пісок, потім витягся і залишився нерухомим. Меркурію навіть не довелося перевіряти розжареним залізом, чи живий він. Одразу ж тіло прибрали і виступили інші пари, після чого тільки почався бій цілих загонів. Люд брав участь в ньому душею, серцем і очима. Вив, рикав, свистів, аплодував, сміявся, підбурював бійців, скаженів. На арені, поділені на два табори, гладіатори билися з люттю диких звірів. Груди вдарялися в груди, тіла спліталися в смертельних обіймах, тріщали в суглобах могутні кінцівки, мечі встромлялися в груди і животи. З побілілих уст хлюпала кров на пісок. Кільканадцять новачків охопив на сам кінець такий жах, що, вирвавшись із різанини, Почали втікати, але мастегофи догнали їх і загнали назад всередину, бичами і свинчаткою на кінцях. На піску утворилися великі темні плями, все більше оголених і в обладунках тіл покотом лежало, як снопи. Живі билися на трупах, спотикалися б зброю, об щити, ранили ноги обуламані мечі і падали. Людний тямився з радощів, впивався смертю, дихав нею, насичував її виглядом зір і з насолодою втягував у легені її запахи. Переможені полягли майже всі. Лише кілька поранених стояли навколішки посеред арени і, похитуючись, простягненими до глядачів руками, благали помилування. Переможцям роздали нагороди. Вінки та маслинові галузки, і настала хвилина відпочинку, яка за наказом всемогутнього імператора перетворилася на банкет. У кадильницях запалено було пахощі. Із кропильних пристроїв глядачів зрошували шафрановим і фіалковим дощиком. Розносили прохолодні напої, смажене м'ясо, солодощі, вино, маслини та овочі люд їв, гомонів і вигукував здравиці на честь імператора, щоб спонукати його до ще більшої щедрості. Тому, коли голоди з Прагу було погамовано, сотні рабів занесли наповдені подарунками кошики, з яких наряджені амурами хлопчики виймали різноманітні предмети і обома руками розкидали в ряди глядачів. Коли ж роздавали лотерейні тесери, Шинилася бійка, люди топилися, збивали один одного з ніг, топталися по тих, хто впав, кликали на допомогу, перескакували через ряди і давили, давили один одного у страшній тисняві. Адже той, кому дісталося щасливе число, міг виграти навіть будинок із садом, раба, розкішний одяг або рідкісного звіра, якого міг потім продати до цирку. Через це щінялося таке сум'яття, що преторіанці мусили наводити лад і після кожної роздачі виносили людей із зламаними руками, ногами або навіть затоптаних на смерть. Але багатші не брали участі в боротьбі за тесери. Августіани забавлялися виглядом Хілона і насміхалися з його марного силування показати, що на бійку та кровопролиття може дивитися так само спокійно, як і всякий інший. Одначе даремно бідолашний грек хмурив брови, кусав губи та стискав кулаки так, що нігті впивалися йому в долоні. Як його грецька натура, так і притаманне йому боягузтво не переносили таких видовищ. Обличчя його зблідло, чоло вкрилося краплями поту, губи посиняли, Очі позападали, а тіло охопив дрожж. По закінченню бою опанував себе дещо. Та коли взяли його на кпини, раптом розгнівався і відчайдушно почав огрзатися. «Ага, греку, тобі нестерпний вигляд подертої людської шкіри», – мовив, смикнувши його за бороду в Батиній. Хілон же вишкірив на нього свої два останні жовті зуби і відповів – Мій батько не був шевцем, отже не вмів латати її. «Макте, хабет, почулися голоси, але інші продовжували глузувати. «Він же не винен, що замість серця має в грудях кавалок сиру!» – вигукнув Сенеціон. «Ти ж не винен, що замість голови маєш сичовий міхур!» – здобувся на відповідь Хілон. «Може, станеш гладіатором? Добрячий би вигляд мав!» і сіткою на арені. Коли б тебе в неї спіймав, дістався б мені смердючий одуд. «А що буде з християнами?» запитав Фест із Лігурії. «Чи не хотів би ти стати псом і кусати їх?» «Не хотів би стати твоїм братом!» «Ти, меотійська проказу!» «А ти, лігурійський муле!» «Шкура в тебе, видно, свербить!» але не раджу просити мене, щоб почухав. Чухай себе сам, якщо зіскребеш свої прищі, позбудешся найліпшого в собі. Так вони знущалися над Хілоном, а він огризався в'їдливо серед загального сміху. Імператор плескав у долоні і повторював «Макте!» і під'южував їх. За хвилину одначе підійшов до грека Петроні і торкнувшись тростиною зі кістки його плеча, холодно сказав, «Це добре, філософе, але в одному тільки помилився ти. Боги створили тебе злодієм, а ти став демоном, і тому не витримаєш». Старий подивився на нього своїми почервонілими очима та цього разу не знайшов якоїсь готової образи. На хвилину замовк а потім відповів, моби, через силу, витримую. Але тим часом труби подали знак, що перерва закінчилась. Люди покидали проходи, в яких зібралися, аби розім'яти ноги та погуменіти. Почався загальний рух, і звична колотнеча щодо зайнятих попередньо місць. Сенатори та патриції проходили до своїх рядів. Поволі стихав гамір, і в амфітеатри відновлювався порядок. На арені з'явився гурт людей, аби тут і там розгребти граблями грудки піску, що злиплися від загуслої крові. Надходила черга християн. Але позаяк було це новим для люду видовищем, і ніхто не знав, як вони поведуться, всі очікували їх із певним зацікавленням. Настрій людей був зосереджений, очікували ж постен незвичайних, але ворожий. Адже ці люди, що мали з'явитися зараз, спалили Рим та одвічні його скарби. Вони ж попили кров немовлят, отруювали воду, проклинали весь рід людський і чинили найжахливіші лиходійства. Розбуджені ненависті не досить було найстрашніших кар – і коли якимось побоюванням переймалися серця, то тільки побоюванням про те, чи муки виявляться достатньою розплатою за гріхи цих злово-ворожих смертників. Тим часом сонце піднялося високо, і проміння його, просвічуючи пурпуровий Веларій, наповнило амфітеатр кривавим світлом. Пісок набув огнистої барви, і в цих полисках – у людських обличчях, як і в пусті арени, яку за хвилину мала заповнити мука людська та звіряча лють, було щось моторошне. Ставалося, що в повітрі висить жах і смерть. Люд, зазвичай веселий, тепер охоплений ненавистю, мовчав. Обличчя мали жорстокий вигляд, та ось префект подав знак. Тоді з'явився знову той самий старий, наряджений хароном, який викликав на смерть гладіаторів, і, пройшовши повільним кроком через усю арену, посеред глухої тиші знову тричі вдарив молотом у двері. В амфітеатрі почувся глухий гамір. «Християни! Християни!» Заскриготіли залізні грати в темних отворах, розляглися звичні виликою мастигофорів. «На арену!» І за одну мить арена заповнилася натовпом поститей, що нагадували фавнів у кудлатих шкурах. Усі бігли прудко, дещо гарячково, і, впавши всередині круга навколішки, підводили одні біля інших руки до гори. Люд вирішив, що це було проханням помилування, і, обурений таким боєгутством, почав тупати, свистіти, жбурляти порожнім посудом з-під вина, обгризаними кістками і горлати «Звірів! Звірів!». Але раптом сталося щось неочікуване. Середини волохатого гурту почувся спів. І в ту ж мить залунав гімн, який вперше почули в римському цирку «Крістус, Регнат». Тоді подив охопив глядачів. Смертники співали, підвівши очі до Веларію, зблідлі обличчя, але натхненні. Всі зрозуміли, що люди не прохають милосердя і, здається, не бачать ні цирку, ні люду, ні сенату, ні імператора. Христос Регнат!» Лунало все голосніше. І в рядах аж ген до гори, не один із глядачів запитував себе, Що це діється? І хто це такий Христос, який царює в устах цих людей, змушених померти. А тим часом відчинено інші гадчасті ворота і на арену стрімко вирвалося з диким гавканням зграя собак. Велетенських собак із Палепонесу, Смугастих піренейських і схожих на вовків, кудлатих псів із гібернії, виголоджених намисно, із запалими боками і налитими кров'ю очима. Виття та скімлення наповнило амфітеатр. Християни, завершивши спів, стояли на вколішках нерухомі, мов би скам'янілі, тільки за стоганом повторюючи хором «Прокрісто! Прокрісто!» Пси, відчувши людей під шкурами звірів і здивовані їх нерухомістю, не посміли на них одразу напасти. Одні спинилися і опиралися на огорожу лож, мов би хотіли дістатися глядачів. Інші бігали по колу, розлючено гавкаючи, наче ганялися за якимось невидимим звіром. Люд розгнівався, загули тисячі голосів, Одні з глядачів наслідували рикання звірів, інші гавкали, як собаки, треті цькували псів усіма мовами. Амфітеатр здригався від галасу. Роздражнені собаки то підскакували до тих, що стояли на колішках, то заткували ще, клацаючи зубами, аж поки нарешті один із молоських псів встромив ікла в плечі жінки – що стояла навколішках попереду всіх, і підім'яв її під себе. Тоді десятки їх кинулися всередину гурту смертників, наче прорвалися валом. Чень перестала скаженіти, щоб дивитися з більшою увагою. Серед виття і хрипів чулися ще жалібні чоловічі та жіночі голоси. «Про-крісто! Про-крісто!» А на арені качалися клубки стіл, собачих і людських. Кров текла тепер струмками з розтерзаних тіл. Пси виривали один в одного закривавлені шматки людського тіла. Запах крові та розшарпаних нутрищів забив аравійські пахощі і поширився по всьому цирку. Тепер уже тільки де-не-де було видно поодинокі постаті навколишках, що їх відразу ж і звиттям Накривали рухливі зграїв. Вініцій, що в ту хвилину, коли вбігли християни, Підвівся і повернувся, щоб згідно з обіцянкою Вказати землекопові, де серед людей Петронія Перебуває апостол, опустився на місце І сидів з обличчям мерця, споглядаючи скляними очима Жахливе водовище. Спершу побоювання, що землекоп міг помилитися, і що Лігія може бути серед жертв, викликало в нього цілковите зацепаніння. А коли чув голоси про Христа, коли бачив муки жертв, які, помираючи, служили істині та своєму Богові, його охопило відчуття, пронизуючи, як найстрашніший біль. І все-таки нездоланне, що коли Христос сам помер у муках, і коли ось так гинуть за Нього, тисячі, коли проливається море крові, ще одна крапля нічого не значить, і гріхом є навіть просити милосердя. Та думка йшла до нього з арени і пронизувала його зі стоганом помираючих разом із запахом їхньої крові. І все-таки молився, і повторював пересохлими губами «Христе, Христе, і твій апостол молився за неї, потім забувся, втратив відчуття, де він є, і здавалося йому тільки, що кров на арені піднімається, піднімається, і що вихлюпнеться зараз з цирку на весь Рим. Зрештою, не чув нічого. Ні виття собак, ні криків люду, ні голосів августіанів, які раптом почали кричати – Хілон зомлів! Хілон зомлів, повторив Петроній, повертаючись у бік грека. А той зомлів дійсно і сидів біле, як полотно, із закинутою назад головою, із широко розкритим ротом, схожий на труп. В ту хвилину почали виштовхувати нові зашиті в шкури жертви на арену. Ці ставали навколішки відразу ж, які їхні попередники, але втомлені собаки не хотіли їх шарпати. Лише декілька псів кинулися на тих, що стояли ближче. Інші ж повдягалися і задираючи догори закривавлені пащі, поводили боками та відчайдушно позіхали. Тоді збуджений, спінилою від крові, споживоліли люд почав горлати пронизливими голосами «Левів! Левів! Випустіть Левів!» Левів берегли на день наступний, але в амфітеатрах люд нав'язував свою волю всім, навіть імператору. Лише Калігола, зухвалий і мінливий, у своїх бажаннях відважувався їм заперечувати. І навіть бувало, що наказував лупцювати юрбу киями, але й він частіше корився. Нерон, для якого оплески були понад усе в світі, не заперечував ніколи, тим паче не заперечував би тепер, коли йшлося про заспокоєння роздратованого після пожежі натовпу, та про християн, на яких хотів перекласти провину за скоєне лихо. Тож подав знак, аби відчинили канікул. Побачивши це, люд заспокоївся відразу ж. Почулося скрипіння град за якими були леви. Собаки, відчувши їх, збилися докупи на протилежному краю кругу, поскімлюючи з тиха. Вони ж почали один по одному виходити на арену, величезні, з великими кудлатими головами. Сам імператор повернув до них своє знуджене лице і приклав до ока смарагд, аби ліпше дивитися. Августіани привітали левів оплесками. Натов прохував на пальцях, стежучи водночас пожадливо, яке враження справляв їхній вигляд на християн, що стоять навколішках і знову повторюють незрозумілі для більшості, але дратівні слова «Про крісто! Про крісто!» Одначе леви, хоча й були зголоднілі, не поспішали до жертв. Червонясте світло на арені лякало їх, тож мружили очі, мов би ним засліплені. Деякі ліниво потяглися своїми золотавими тілами, інші, роз'являючи пащі, позіхали, наче бажаючи показати глядачам свої страшні ікла. Та поступово запах крові і багато розтерзаних тіл, які лежали на арені, почали на них діяти. Незабаром рухи їхні стали неспокійними, гриви настовбурчилися, ніздрі з хропінням втягували повітря. Один із левів раптом припав до трупа жінки з розшарпаним лицем і, ставши передніми лапами на тіло, заходився злизувати колючим язиком за гуслу кров. Другий наблизився до християнина, що тримав на руках дитя, зашите в шкуру оленяти. Дитя тремтіло від страху та плачу, хапаючись судорожно за шию батька. Той же, прагнучи йому продовжити хоч на хвилину життя, намагався відірвати його від шиї, аби тим передати, що стояли далі. Та крик і рух роздражнив лева, видавши раптом коротке вривчасте речання, прибив дитя одним ударом лапи і захопивши в пащу голову батька в одну мить. Розгриз її. Тоді й інші леви кинулися на гурт християн. Кілька жінок не могли стримати криків жаху, але люд заглушив їх оплесками, які, одначе, стихли, позаяк бажання дивитися перемогло. Бачили страшні речі. Голови зникали цілком у пащах, груди розбивалися одним ударом іклів, вирвані серця й легені. Чувся тріск кісток у збах. Деякі леви, схопивши жертву за бік або за поперек, металися шаленими стрибками по арені, мов би шукаючи затишного місця, де могли б їж жерти. Інші ж билися, спираючись на задні лапи, схопившись передніми як борці і наповнюючи амфітеатр своїм ревінням. Люди вставали з місць. Інші, покидаючи свої ряди, спускалися проходами вниз, аби ліпше бачити. І в тисніві когось затоптали насмерть. Здавалося, захоплений натовп рушить зрештою сам на арену. І спільно з левами почне шарпати людей. Часом чувся нелюдський верськ, часом оплески. Потім ревіння, буркотіння, клацання іклів, виття собак а часом і стогане. Імператор, тримаючи смарагд біля ока, дивився тепер уважно. Лице Петронія прибрало виразу огиди та презирства. Хілона вже було винесено з церкву, а з кунікулу виштовхували все нові і нові жертви. Із найвищого ряду в амфітеатрі споглядав на них апостол Петро. «Ніхто на нього не дивився», бо всі ж боголови були повернуті до арени, тож підвівся. І як колись винограднику Корнелія прославляв на смерті на вічність тих, кого мали схопити, так тепер хрестив тих, хто гинув під іклами звірів, і їхню кров, і їхні муки, і мертві тіла, перетворені на безформне шмаття, і душі, які відлітали від кривавого піску деякі підводили до нього очі, і тоді яснішили їхнє лиця, усміхалися, бачачи над собою ген вгорі знак Христа. В нього ж розривалося серце, і він говорив, «О, Господи, нехай буде воля Твоя, бо для слави Твоєї і для свідчення істини гинуть вівці мої. Ти мені їх пасти звалів, отож передаю їх тобі». І ти, Господи, порахуй, візьми їх, зціли рани їхні, втішу скорботі, і дай більше щастя їм, аніж тут вони мук зазнали. І хрестив одних за одними, общину за общиною, з любов'ю такою великою, наче були його дітьми, яких оддавав просто в руки Христа. В цей час імператор. Чи то в самозабуті, чи бажаючи, аби ігри перевершили все, що було до цього бачено в Римі, прошепотів кілька слів префектові міста. же, спустившись із підвищення, відразу ж попрямував до кунікулу. І навіть люд здивувався, коли за хвилину побачив, що грати знову очиняються. Випустили тепер усіляких звірів – тигрів із Зейфрату, Номідійських пантер – Ведмедів, вовків, гієн, шакалів. Усю арену вкрила рухлива хвиля шкур. Смугастих, жовтих, темних, брунатних, плямистих. Вчинилося сум'яття, в яким очі не могли нічого розрізнити, окрім шаленого перевертання кубків звіриних тіл. Видовище втратило подобу реальності, перетворилося на криваву оргію, на страшний сон на потворний міраж поживільного розуму. Міру було перебрано. Серед речання, виття, скавуління пролунав тут і там у рядах глядачів пронизливий історичний регіт жінок, у яких врешті вичерпалися сили. Людям стало страшно. Обличчя спохмурніли, і почулися голоси «Досить! Досить!» Але звірів легше було випустити, ніж прогнати. Імператор все-таки знайшов спосіб очистити арену, поєднаний із новою для Люду розвагою. В усіх проходах між рядами з'явилися гурти чорних, струнких, прикрашених перами та сережками номідійців із луками в руках. Люд догадався, що станеться, і привітав їх радісними криками. Вони ж наблизилися до бар'єра, і приклавши стріли до тятив, почали метати їх з луків у скупчення звірів. Було це справді нове видовище. Струнки тіла їхні відхилялися назад, натягували гнучки луки, випускаючи стрілу за стрілою. Борчання тятив і свист оперених стріл перемішувався з виттям звірів і вигуками подиву глядачів. Вовки, ведмеді, пантери та люди – які ще залишилися живими, падали покотом одне біля одного. Тут і там лев, відчувши в боці стрілу, різко повертав спотворену люттю пащу, аби схопити і розгристи її. Інші вили від болю. Дрібні звірі з переляку на осліп металися по арені або билися головами в грати. А тим часом стріли дзищали і безперервно, поки все, що живе, полягло, смикуючись у смертних конвульсіях. Тоді на арену вийшли сотні церкових рабів, озброєних заступами, лопатами, мітлами, тачками, корзинами для нутрощів і мішками з піском. Одні змінювали інших, і на всьому крузі закипіла гарячкова робота. Швидко очищено його було від трупів, крові і калу. Перекопано, зрівняно, посипано товстим шаром свіжого піску. Після чого вибігли амурчики і почали розсипати педузький троянд, лілій і всіляких квітів. Запалено знову кадильниці та прибрано Веларій, бо сонце вже було доволі низько. Глядачі ж, переглядаючи з дивуванням, запитували одне в одного, що то за видовище очікує їх нинішнього дня? Дійсно, Чекало таке, якого ніхто не сподівався. Ось імператор, який заздалегідь покинув підвищення, опинився раптом на оквітчаній арені, одягнений в пурпурову мантію і золотим вінцем на голові. Дванадцять співаків із цитрами в руках рухалися за ним, а він же, тримаючи рідню лютню, урочистим кроком виступив на середину, вклонившись кілька разів глядачам. Підвів очі до неба і певний час постояв, ніби очікуючи натхнення. Потім вдарив по струнах і заспівав. Латоне, сонце сяйний, сину, Тенеди, Кіли, Хризу царю, що сяючи в своєї піці священий ілон, віддав його ахейцям гнівним, щоб на алтар святого храму, з вогнем запаленим для тебе Троянців. Кровлилась. Тремтячі руки простягли ось рівнолуки, сивочолі, і матері з грудей до тебе несли свій жаль, Щоб зглянувся на діток їхніх, і камінь скарги ті почуби, смітею на ти твердішій скелі до людської біди. Пісня поступово переходила в скорботну, повну болю елегію. В цирку запанувала тиша. За хвилину імператор, Сам розчулений, співав далі. Формін, гешмій, небесний голос, Тужіння заглушитий крик, В очах іще й сьогодні сльози, Як роси на квітках. На лад сумни цієї пісні Воскресне з попелу і тліну, Пожежі, лиха, згуби день той. Смітнею, де ти був? Тут голос його задріжав, і зволожилися очі. На віях хвестилок з'явилися сльози. Люд слухав тихо, перш ніж вибухнула буря тривалих облисків. Тим часом ззовні, крізь відчинені для провітрювання воміторії в двері, долітало скрипіння повозів, на які складали криваві останки християн, чоловіків, жінок і дітей. Аби їх вивести до страшних ям, які називалися потикулами. Апостол Петро охопив руками свою білу тремтячу голову і безмовно благав: Господи, Господи, кому ж ти віддав нас світом владу, і ти ще хочеш закласти свою столицю в цьому? Місті?